«Якове, Матвій сказав нам, що ти соліпсист?» – спитала Йоланта, як тільки Яків спустився у сад. Вона прийшла з душу, з вологим волоссям загорнута у мокрий перламутр, який у деталях стікав її грудьми. Яків глянув на Матвія. Матвій знизив плечима і розвів руками».